Lahvihan patrijam tabakun, fatar qasidu, juhakil hawa. Uglavnom to je to klilke jer izvizamo. I sad na kraju osjednem samo još da spominam na brzinu, pošto smo već mnogi svar spominjali, a, a, propise koji su, a, koji su posljedica hajza i nifasa. Prvo, da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno ženi u stanju hajza i nifasa, da klanja. A ustihazuje vađa, to je jasno, ja. oko toga nema razilaženja. Znači, što se tiče hajza i nifasa, nije dozvoljeno da klanja, da to imamo onaj poznati hadist, sa njim je u hadistkoj klice dokazuje tu pitanju, ali iši je radijalahu anha. Kada je došla žena, pa je pitala, kaži, ma ba'lul ha'idi la taqadisa la, Kaže, o, a iša kaže, jel šta je, što kaže što žena koja u hajzu kaže ne naklanjava namaz, a, na, a, a na, ugrebajte je došla, a treba napositi post Ramazana. E, to su oni stvari što mi kažemo, ovdje ima neke stvari Badetima, koje ne, ne možemo gledati kijasom, analogijom. Jer, preče je, preče je da na, jer bit nije namaz nego post. Preč je bilo da, da treba napositi, po jednoj logici razmišljena, da, da, da naklanja namaze nego na, na, na, naposti dane Ramazana. Međutim, ima druga, druga logika tu. Zašto u širijeskom testima došlo da žena koja je u stanju hajza treba napostiti, dane Ramazana ne treba naklanjati namaze. Kaže, zato što je dana, onih dana koji treba positi kaže, mal broj za razsko namaza, broj namaza bude veći. To je, je pojašnjenje i govori učenjaka. U svakom slučaju, mi gledamo što je došlo u širijeskom argumentom, pa je ona odgovorila toj Žen koja pitala, urebat kod Buhari, došla na nju i rekao je en kaže, jesi ti ova, iz mjesta Harur, Harura, Harura to je mjesto gdje su Zašto Havarići? Zato što se on tako gledal, ovaj na, na, na, na rijske argumente, ono što je u Koranu. pa on na nju odbora, kaže kane Yusibu na ka lahdi Rasulullah s.a. kaže to bi se vrima Allaho poslanika s.a. kaže numeru bi qada' i sa'um, pa nami narežimo da napustimo dani koji smo propustili, posta, kaže vola numeru bi qada' i sa'alat, a ni nam bilo naređeno da naklanjamo namaze I selamu aleykuhu, jasnog dana, to naređenu ni naređenu i gotov bez filozofiranja, pokušavanja da se to objasni, da se razumski prihvati da ono tako došlo i sa Lamalika. Druga stvar, učenje Kur'ana. Da li je dozvoljeno da uh, žene u stanju Hajzeni Falsa da uče Kur'an na u, u stanju istihaze? Je dozvoljeno, po tome nema razilažine, a u stanju mm -hmm. Hajzeni Falsa imamo uh, o poznatora razilažine, skupina učenjaka kaže da nije dozvoljeno čitati Kur'an ko druga skupina kaže da je da je dozvoljeno. <hle> Većina učenjaka smatra da nije dozvoljeno. Manja skupina smatra da je dozvoljeno, između ostalih koji smatraju da je dozvoljeno da žena samohrazli uči Kur'an su su Buharija i Buhari Taberi ibn, Taber, ibn Mu'avir uh, prenose o ispitim Tejmije i mnogi drugi učenjaka, Imam Šafija, Ibn Hadžeri tako dalje. Uh, Pojenta je ovde da uh, argumenti su dokazuju zabranu učenja ženi uh, Kur'ana u stanju hajza, ne mogu se dimit na stepen argumenata sa kojima se to može zabranti, pogotovo on kazu sa poznatim hadisom La takreo la haidu, wola džunubu še imenu a on je slab hadis, kaže nauči žena u stanju hajza neki onak džunub, ništa od Kur'ana a taj hadis je slab i ne može biti složi su znači slabije složi su mu hadis da slabost tog hadisa i on ne može biti argument po tom pitanju a, sa druge strane znači teme navodi neke drugi detalje iz razloga zašto ovaj teme kaže e, znači nemamo ni jednog vjerodostojnog hadisa koji kaže na zabranu na zabranu ženama stanju haidža da uče Kur'an a kaže hajd je stvar koja se toliko ponavljala kod žena kod žena poslanika i kod žena ashaba. I trajalo to dug period. I da nam nijedan, nijed, nijedan vredoslan hadis u je došla zabrana da, da prenesu žene poslanika ashaba ili druge žene ashaba da je im bilo zabranio da uče Kur'an u stanju hajza. Znači, znači nemoguće nam da prednesem nijedan vredoslan hadis a da, a, a da to bude zabran. Što to ukazuje znači da je, da je to ozvoljeno jer nema nijednog vredoslan hadisa po tom pitanju. Sljedeći post Uh, Rekimo znači, da na ženi u stanju hajza i nifasa nije dozvoljeno da posti i obavezu se da, da, da naposti dane posta. Sljedeće pitanje vezano za znači, pro, propisi koji su posljedni sa hajza i nifasa, a to je uh, zabrana intimnog odnosa. <coughs> uh, ne imamo razlijedno znači, da je zabranjeno intimnog odnosa u stanju hajza, na osnovu hurhanskog raja. To je sad unikana il-mahid. Kod huva evan fa' tezilu nisa' fi'l-mahid. Kaži, pitaju te o hajzu. Kaže to je neprijatnost. Fahteziloni sa kaže uh, ne prilazite ženama u, u stanju hajza. Naško pitanje haiza znači, po hajza, znači uh, i uh, žena koja je u fasu, znači nema red između čarstva da nije dozvoljeno da da, da muži imaju intimne odnose uh, s tim da je dozvoljeno, taj je dozvoljeno uživanje u tijelu žene pojga, uh, poigravanje sa njim tijelom, uživanje njim tijelom, kao što došlo u gredosme hadijskoj, bilježi muslimusunsa ahiru, istina je o kudeše ili nikad, kada upitam poslanik sallallahu alaihi vselem, uh, da li je dozvoljno da, da, da muž dira i uživo telo svoje supruge, pa je već ono, uh, istina je radite sve ili nikad, osim, osim polnog čina. Znači sve je drugo dozvoljno da polnog čina. Ima i drugi hadijs u kontekstu, ne potrebno da je spominjemo. Uh, a čta je sa osobom koja u toku hajza priđe svojoj surprize. Ima intimne odnosanje. Po tom pitanju ima li kakva tvu kazna prenosi se kefaret da treba uraditi. Koji kefaret? Prenosi se hadis od Abulir -e Nabasa radijallahu anhuma u kojem je došlo men eta imra, e, imra ete u vahije haid. Ko priđe svoje žene, ona u stanju hajza kaže feljete saddak bi dinarin. Neka kaže da sadake u vrijednosti dinara evo nisu dinara ili pola dinara, dinar dođe opilike 4.15 dinar u zlato, naravno, znači dođe 4.15 g zlata. Preračunati u naše pare sada opilike 1 g zlata je 70 maraka, je li tako? Puta 4.15 nešto oko 150 eura ili manji nešto od 300 maraka bi trebalo dati kao kefaret, onaj ko ko priđe svojoj suprusi u stanju hajza namjerno, svjesno, ne, ne, u, ne u zaboravu. Ako je moguće u zaboravu. Znači namjerno, svjesno. Uh, ovaj hadis uh, bilježi i Budavodi, tirms i ibn Mahadža, ocijeni ga vredosljeni ših Albani u svom vjeru, uh, uh, i Revao Khalid, s tim da ibn Hađar i Hawakin ocijeni vredosljeni, s tim da ibn Hađar kaže, ili Blomana kaže, Uh, kaže da je u stvari ispravno da on imao puf da se ustvariti riječi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Ali opet se vraća, ako je imao puf, znači Abdullah ibn Abbas ne bi to rekao od sebe. Znači, ne, uh, ovom stvarom nema i čtihara, nego je to mora očuti od nekog razhaba, ako predstavno poslanika ili direktno poslanika sallallahu alaihi vselem, što znači da bi, uh, da bi bilo ispravni bolji da se radi po ovom hadisu. <clears throat> pa neki žena sa rekla kaže jel uh, kako ima je kaže jel pol dinara ili je dinara isto da 150 maraka je 300 maraka al tako pa kažu neki ženski kaže ako je ako ima neki odnos sa njom dok joj mnogo krvi izlazi a to on prvo prije dva, tri, dana prvo 3 4 dana tad kaže čita dinar A kad joj manji krvi izlazi, to ono u zadnjem periodu, četvrti, peti, šest i sjedni dan, kaže onda da dadne pola, kefarad pola dinara. Vrednost pola dinara je 150 maraka ili 75 teore. <tak> Također, na naglasnost žena, znači koja istekne hajs, provođe hajs, nije dozvoljio muž da ima sa njom odnos sve dok, sve dok ne uzme u to to su qur ansko majto velat taqribuhun hatta yatqurun ne približavate se njima dok se one ne očisti, noći dok ne uzmu uski i bila nas al kufaida tatahrna fatu unna kada skada znaju uzmu gusl onda im prići da e, također nije dozvoljeno ženi ustajanju ustajanju hajani faza da čini tavaf oko kabi što je došlo u Hadis vredo 8. Hadis je radijalama koja je bila u stanju Hajza, kada je, ka je dovoljena hađ, zaposleniku sam na srnu, pa on rekao, pa ona rekao, kaže, if ali kule še'in, jefa lolo hađ, radi sve što radi hađija, kaže, tajra en te tufi, osim, kaže, da učiniš tavak oko, oko, oko bejtu laha, sve se ne, ne uzmiš gus. Boravak ženi u stanju Hajza u mešćidu, Uh, također, potom pita pitanju imamo raziglačku učenjaka, jedni, jedni, uh, jedni zabranjuju, jedni dozvoljavaju. Oni koji, oni koji zabranjuju osanjaju se, uh, osanjaju se na Kur'ansk ajde, vola, džunuben i la'aviri se bili. Vraćao uh, sam tefsir ovog ajta, da se tu ne kaže niti onaj koji stanu džunubluka, i la'aviri se bili, odnosno da, da provođi kroz, kroz mešid u jednom od tefsira, S tim da smo rekli, govorili smo da hajdi, o tefsiru koji je praneseno u Laibnabasa i, i drugi ashaba, da se ovdje misli na Musafira, na, na osobu koja, koja prolazi kroz mešđid. Dokazuju također sa hadisom in lao hilu mešđid ali džunubu la hajdi, ja ne dozvoljavam mešđid osobi koja je u stanju Đubluka i u pajza, hajza, s tim da je hadis daif, spominjali smo takođe znači ispravan je stav da je dozvoljno ženu Stani Hajza bude u mešćidu. O tome sam najdetaljnije priča koga interesuje, znači razileženje, tri stava učenjaka i argument i dokazi. Ova, ne se vrati na to. Znači, ispravljamo stav da je dozvoljeno. E, čak imamo i hadis koji potvrđuju to da je dozvoljeno. E, poput toga, jel, ovaj, ovaj Hadisi smo malo prije spominuo, da iš je išera djelahan gdje je spominuto, jel, da radi sve što što radi Hajije, mimo toga da samo čini tavaf oko, oko, oko Bejtu. Bejtulah oko Bejtulaha Harama. Takođe imam hadis od ove e, validne sauda, žena Zanitkinije koja je koja je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je islam, narijedila se nju, napravi, napravi neki kakav mali šatorčić unutar meščiđa i ona je tu spavala, boravila. Narodako je boravala tu, jel, a, ko žena imala jel, imala je ciklus, imala mesečno pranje i, i boravala je u meščidu, Odborn nauka kaže moža kaže ona je bila u klimaksu jel. Odnij do sudha iza despoja se bilo klimaks nije bila klimaksu u glavnom spomenati spomenti da je bila da je bilo u šator boralo mešito. I sedića stvar zadnja među zadnjima to je da nije dozvoljeno ženi dati talak u stanju haizah. Na su kuransko ja ja je nabio ida talaqtum nisa fatalliquhun li'iddatihunn. Ovjeruje se kada dajete talak ženama pune, dajte im talak, le idet dajte talak, kad le idet ilne, da, da bi ušle u idet. Uh, da bi ušle u idet, što znači, uh, ovdje je normalno, ono razljeno, znači ne misli se ude na ženu konifazu, ne samo na koja hajzu, znači da jo, da jo ne smije dati do stanju hajza, nego u, či, u periodu čistoća, to ima pojačnost u, u, u hadisu, kada je Abdullah ibn Omer dao svoje suprze, kada je o talak u stanju hajza, duži hadis i kako je narijedio poslanih, salam, salam, Omeru da mu kaže da je vrati, pa onda kako da je pusti. Uglavnom, ovaj talak, davanje talaka u stanju hajza je talak bid'i. Tako je došlo u uh, uh, tako fukaha dijeli, znači, talak bid'i da se dadne u stanju, u stanju jel, kada žena u stanju hajza, I da ju dadne talak bide također da čovjek dadne od jedan put tri talake sto talaka, 500 talaka od jedan put i slično. To je dalak u, znači da bide novotarski u količini talaka, a ovo je znači u vremenu kada se daje dalak. S tim da je dozima talak, znači kada je kada je u stanju nefasa, kada je trudna samo se poslao da pita kada muž zadnoj ženi u stanju haiza talak da li je pao talak ili nije pao talak ima tu veliko raziliku među učenjacima što je tema za sebe uglavnom ovaj alah za najbliži to zato što imam revajt koji to potvrđuje a, da je on Abdul Nomer, potvrdio da je da je spomenu da je pao talak on kada je dao bio svojoj žen talak kada je poslao sinu da je ponovo vrati da bi ponovo dao na ispravno znači talak Dozvoljeno je dozvoljeno sklapanje brašnog ugovora žene koja stanju hajza, nema da ukaza koji to sprečava, koji to zabranjuje. E, dozvoljeno ženama, dozvoljeno ženi u, u stanju hajza da koristi tablete sa kojima se... Sa kojima se e, prečava nastupanje hajza ili ako ima već hajza, ubrza njegov prekid. E, e, hajza, ovo pitanje ni savremeno. To žene običajno imaju potrebu kada idu na hađ ili hoći da ramazan, čitav ramazan isposti pa hoći to da rade. Ovo pitanje nije savremeno. Znači, o tome su godući njaci čak od Ashaba spremljuju i posle Ashaba od Celefa ovog umarca pitanje, da su imali načina bez tableta da ubrzaju ili uspore nastupanje uskupanje brže nego za Hajzer ili uspori nego dolazak Hajza tako da to nije savremeno pitanje kao kao što mnogi misli. znači dozvoljeno svi da neki u učenjacu kaže da, ne, da to ne uzrokuje štetu ženi i da ima da uz dozvolu uz dozvolu muža to radi i to to od priluke ove najbitnije stvari što su spomenuli. Sa ovim ćemo završiti. Ako ako ima još apsolutno sve što nismo da da možete neko od i pita sva neka lako da demkeška ja da naitaj savarphi tube lik.